Sol i pluja, senyors. Això és la primavera. Si algú volia una setmana santa tranquil·la, amb sol espatagant, doncs ha tingut mig regal, perquè la veritat és que les prediccions meteorològiques eren molt més pessimistes que tot això. Finalment, l'herència de la setmana santa ha estat una setmana moguda, amb temperatures estables, caloroses de dia i fresques de nit, que ens convidaven a seguir somiant amb què farem quan arribi l'estiu, quantes cerveses i patates braves ens vindran de gust mentre els grells posin música en plena nit i un fanal il·lumini la brisa nocturna d'un dia qualsevol d'agost. I've been xàfec i xàfec, hi han hagut altres xàfecs aquests dies que, depenent de quin color sigueu, doncs us hauran caigut més o menys estem parlant d'aquests Barça's Madrid que ens estan copsant la quota de pantalla, enorme eh, Norma Vidal? Hola, què tal? Mm, doncs jo em sembla que més nerviós que tu Sí, jo estic molt tranquil sí, no, la, veritat que, la veritat és que no, a mi se'm posa la veu molt aguda de, quan parlo del Barça perquè a mi em posa realment nerviós però en fi, avui hi ha ja, el que podríem dir el capítol 3 el capítol 3 del conte que no s'acaba mai són els Barça-Madrid i en aquest cas ens estrenem en una competició que és la Champions League que bueno, si acollon allò de veure's del, amb el Madrid a la Lliga ja mm, parlar de Champions ja és parlar allò en majúscules eh? i més quan vens de perdre la Copa del Rei Sí, bueno, o de destrossar-la. O de tirar-la, no? Però en fi, aquests dies suposo que algun de vosaltres ho vist en els mitjans de comunicació, en alguns diaris, ha sortit una notícia que diuen que els cardiòlegs preveuen que des del primer partit de la Champions és a dir, perdó, del Barça-Madrid, és a dir, el de fa aquest diumenge, aquest dissabte no l'anterior, fins al del dimarts de la setmana vinent, es preveu que hi hagi un increment de, de persones que tinguin afeccions cardíaques, és a dir, des d'infarts fins a sustos. Doncs sí, i per evitar-ho, nosaltres us hem preparat, eh, diguem, un decàleg del que s'ha de fer per no posar-se nerviós, veient un partit d'aquestes característiques. Que, diguéssim, s'ha de posar voluntat, eh, també, no és una cosa que vingui sola. No, no, i parlant de sola, la, la primera recomanació que, que es faria per a les persones que doncs, es posen molt nervioses veient un partit d'aquesta mena seria veure el sol, eh? Si no et vols posar nerviós i no vols sentir comentaris desafortunats o que no et fan gràcia, o persones que no veuen les jugades com tu les veus, mira el partit sol. Eh? Perquè me -per -per -per quedes millor sol que mal acompanyat, no? Millor sol que mal acompanyat, i així, doncs, si alguna cosa no surt bé, Tu mateix et quedes amb la teva pròpia decepció i no ho externalitzes. Pots cridar, pots tirar-li coses a la paret, al terra, pots embrutar-ho tot, però com que estàs sol, ningú et veu. I això el lliga amb la segona recomanació. Doncs sí, la segona recomanació, que també és d'aquesta mena, és no veure-la amb gent que no entén de futbol. per què què passa? Que si tu el veus amb algú que no entén de futbol i comences a sentir que si Líker Casillas és molt guapo, que si no sé qui un bon cul, que si mira que, ella, que la Shakira està animant al Piqué i comentaris que no tenen res a veure, també et poses nerviós perquè no entens per què algú està mirant un partit tan important si en realitat no té idea. Que hi ha gent eh, que ho fa això. Sí, sí, hi ha gent, hi ha gent. No direm noms, eh, no direm no, En fi, tercera recomanació. La tercera recomanació directament seria no veure'l, eh? Si et molt nerviós, doncs tu mateix. Quan sàpigues si comença el partit, et tanques en una habitació, amb una bona pel·lícula, crispetes, uns cascos que tens un horitzin totalment, i calcula si al cap de dues hores, comptant allò que no hi hagi hagut pròrroga, doncs tornes a sortir i... i baixa. Bé, bueno, pròrroga no hi haurà. En aquest cas, no, en el d'aquesta nit, no. En el de dimarts que ve sí que pot haver... hi Bé, en tot cas... Mmm... Jo m'esperaria un parell d'hores que és el que sol durar una pel·lícula i després doncs surts i mires a veure què és el que ha passat. Com a molt mires les jugades i nerviós et dic jo que no et posaràs. I tan important com no veure el partit durant el partit també és no veure les coses que fan abans. I aquesta és la quarta recomanació. La quarta recomanació és no torturar-te. Eh? Hi ha molta gent que abans que comenci un partit de, de futbol tan important com aquest, el que fa és dedicar-se les 24 hores abans a mirar tots els resums esportius que existeixen, tots els canals de televisió, va fent allò... Jo t'he calculat en quina hora exacta comencen els esports de cada canal per tal de sintonitzar tots els resums. I a més a més, friquis, perquè n'hi ha molts, que tenen vídeos baixats. En plan, doncs, per exemple, el Golden Iesta, Stanford Bridge... Tampoc tenen friquis, eh, o altres coses d'aquestes característiques i el que fan és com una preparació prèvia i es passen les 24 hores anteriors acumulant tensió mirant vídeos i tornant-los a mirar i clar, què passa? per una banda que et vas creant expectatives perquè esperes que un miracle com el de Stanford Ritz torni a passar i clar, quan les coses no van bé doncs te'n una decepció encara més gran i per l'altra, doncs clar Segons quins comentaris escoltes d'algun entrenador o d'algun jugador, pot ser que, que també doncs, et posis més nerviós perquè no t'agraden el, el que sents. Sense anar més lluny, els comentaris de Mourinho i de Pep Guardiola, que van fer a la roda de premsa prèvia, que es van posar cal d'una a l'altra i que tampoc és massa normal veure Guardiola parlant malament d'un entrenador de l'equip rival i en aquest cas també de Mourinho. Però bé, bueno, deixem aquí. La cinquena recomanació ve una mica associada amb el consum. Sí, la cinquena recomanació és per a aquells que de la cervesa, emborratxeu-vos, eh? El millor que podeu fer és veure unes quantes cerveses abans, durant i després del partit. I així les coses, doncs mira, entre que es veu doble el partit perquè no s'acaba de veure i a més a més que després si hi ha males notícies no t'ho tan malament, doncs, doncs mira, és una opció tenir en compte. L'altra opció és prendre un calma i aquesta és la sisena recomanació. La sisena i la setena, van lligades. La sisena, jo us recomanaria, per a qui que us molt nerviosos, que feu alguna alguna tècnica de relaxació. Amb... Tipo ioga. Tipo ioga, o... sí, sí, una cosa d'aquestes. Amb respiracions, per aprendre doncs, a relaxar-se i no posar-se tan nerviós, perquè a part de, dels nervis interns que la gent acumula, també pot ser que en un moment determinat estiguis tan tens que en fer algun moviment per esclidar-se a l'àrbitre o per celebrar un gol et quedis trebat, eh? I després no puguis moure? Sí, jo conec algú que li va passar alguna cosa així. Sí, sí, sí, perquè la gent es posa molt nerviosa. Llavors, relacionada amb, amb, aquesta, amb aquest consell, també vindria el següent, que seria, doncs, preparar-se una tila o prendre una mica de valeriana abans del partit, doncs allò també per, per anar per anar despencionant-se. La següent recomanació, la vuitena, és una mica estranya. És una mica estranya, sí. Però hi ha gent que, que, que doncs es relaxa d'aquesta manera. I seria acariciant un gat, eh? Sí. Aleshores, acariciant. En un moment determinat, si et poses molt nerviós, li estires de la cua miqueta, que no ho noten gaire. No no sé. I allò, ah, el moviment de la mà acariciant... Tu imagina't, imagina, tu imagina't, tu tancar els ulls i... Doncs això. Acariciar un gat. Aquesta seria la vuitena recomanació. La novena ja és una mica més normal i la majoria dels que ens escoltin i siguin fanàtics del futbol l'apliquen amb bastant tessituitat. Sí, la novena seria posar-te aquella peça de roba, aquell penjó i mocador, samarreta, el que tinguis, que a tu et transmeti bon rotllo i que doncs, creguis que, que, que és una peça que, que pot portar-te sort. Això ho fa molta gent. Així com hi ha gent que no es posa la samarreta del Barça de l'última de, de, del centenari, diguem-me, perquè... Aquí ho explicaré, Norma. La Norma, en els últims dos partits del Barça, que ha jugat el Barça contra el Madrid, s'ha posat la samarreta de 50 anys al Camp Nou. I aquella samarreta deu tenir com una mena de mala estrogança associada perquè quan se la posa, no, no van bé les coses No, no, aquesta nit no me la posaré, ja ho saps. No, no, és que t'obligo o Si sigui, jo et deixo una samarreta de que és de campions de lliga i tal Però que ja no te la poses, no sap molt de greu No, no, aquesta nit no em vestiré d'uniforme Però segur que hi ha molts oients que sí que tenen una samarreta Que pel que sigui No, no té per què ser del Barça, eh? Ara ho diem, que, que potser que sigui la teva samarreta preferida En el cas que siguis del Barça, evidentment Clar o en cas que siguis del Madrid també, eh? Però, o, o, vull dir, una samarreta, a vegades no és una samarreta, sinó doncs, un penjoll, una goma de cabell, jo, quan era petita tenia una goma de cabell que em portava sort. Doncs coses d'aquestes, eh? Que poden ajudar-te a sentir-te més segur, més positiu i a transmetre doncs, bona sintonia al teu equip. Jo també t'he de dir que la samarreta que tinc que m'estiu posant a tots els partits és la de fa dos anys, la que vam guanyar el triplet, i aquella samarreta va anar molt bé, escolta. Aquella va anar molt bé, però també et diré que te l'has posat els dos últims partits i les coses no anant més bé. Però me l'he posat en tots els partits que han vingut a la Lliga, noia? Bueno, bueno, jo només t'adverteixo. Bueno, i la darrera, i l última l'última recomanació em sembla que és bastant evident, però és una aplicació, una... una... Diguéssim, una cosa que cada cop la gent fa més i que es va començar a posar de moda fa uns anys quan el Mundo Deportivo va treure figuretes del Barça petites, entre les quals ja hi havia guardiola com a jugadora. Sí, aquesta recomanació ja la podeu fer tots els que estigueu a casa. És molt senzilla. Bé, ara coincidint amb la mona, per exemple, segur que molts de vosaltres, algun familiar o algun, algun nen petit que teniu per casa li han regalat un notet d'aquests del Barça amb algun jugador. Amb Xavi, el Niesta, el Messi... Ja. Bé, qualsevol serveix. Doncs es tracta d'agafar aquest jugador, posar-lo damunt de, de la tele, i llavors el jugador el que fa és transmetre energia també positiva perquè doncs, el teu equip guany. En cas que siguis del Madrid, doncs el mateix, amb eh? un dibuix, una figura, una foto, el que sigui, també al costa de la tele. Però... Hi ha una tècnica vodú també, que és, és la deu b perquè llavors hi ha la, la segona opció, que és encara més bèstia. Aquesta part que us explicava va en conjunt amb una altra part, que és el que diu l'Albert, que consisteix en agafar una fotografia, si sí, pot ser de tot l'equip o de l'entrenador i tot, o, o, o contra més gent surti millor, però... De l'equip sí, rival, evidentment. Evidentment. O, o si vols doncs, que sigui només el teu odi, que estigui enfocat cap a una persona, també hi ha un altre vessant, doncs es tracta d'agafar aquesta fotografia, aquesta imatge, i l'agafes la duplegues i la tanques ben tancada dintre el congelador de la nevera. Escolta, tu, amb totes aquestes recomanacions, si aquesta nit no guanya l'equip que, que, que vols, doncs no sé. La pregunta és, si totes aquestes tècniques les apliquen persones de diferents equips, qui punyat ha de guanyar, diguem? El més important és que la gent es relaxi, que si no tindrem cada cop més malalts i la sanitat pública està fatal o sigui que les coses no dinen massa bé no n'adones que en lloc de relaxar-nos ens has posat més nerviós amb això del ninot i el, el congelador? escolta tu, per què? jo, bueno, és que ara jo posaré un... tinc un ninot del Messi ara quan arribi casa el posaré damunt la televisió eh? què et penses? que no sé que el tens posat des de fa 3 -4? no, no, no, no a mi encara em fa mona eh? Per això, per això ho deia, a aprofitant la mona hi ha molta gent que ell li ha caigut un minutet d'aquests. Mm, a mi un Messi, sí, sí. Molt bé. Ja estarem ara només em falta la foto del Madrid per fotre-ho al congelador i que quedi ben, ben maco. Això eh? és molt fàcil, això ho agafes d'internet, l'imprimeixes i agafaran a veure. Ja us dic, eh? si surt tot l'equip i el Maurillo millor. Que maco, filla, home, Déu meu, quant t'homor desprende. En fi, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve i que sàpigues una cosa, dimecres que ve quan tornem a parlar, és a dir, quan tu i jo ja estiguem sortint l'antena, el Xalque serà finalista de la Champions això segur, no, encara no ho sabrem encara no ho sabrem perquè el Xalque jugarà exacte, després de, del partit d'ahir tornen a jugar però dimecres vinent contra el Manchester United per cert jugant al Regne Unit per tant jo eh, bueno, ja veurem què passa però sabrem si el Madrid o el Barça s'ha classificat per la final a veure cal veure, no, no, sé, no, no coneixes cap bruixa que hagi predit alguna cosa? Conec algú, algú no conec, però no sé si t'agradaria. Ai, tu, Bueno, bueno. Norma, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, adeu. Yeah. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. <fixi> Doncs després d'aquesta Setmana Santa, que ha passat per aigua, ha estat bastant freda i al final doncs, bueno, hem pogut comprar les roses i els llibres que hem volgut, potser no tantes com ens hagués agradat, però de totes maneres hem salvat eh, els trastos, que es podria dir vulgarment. Xavier Segura, molt bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. Una Setmana Santa on també les propostes que ens vas fer abans de marxar s'han pogut fer més o menys, en certa mesura. Sí. Si no les ha fet aquí, les ha pogut fer allà on anat a passar la Setmana Santa, per Sant Jordi, etc etc. però de totes maneres, la setmana segueix, eh, ha començat un dia menys, que això també s'agraeix Sí, sí, sí, un dia sí, sí. menys, sí, sí. dimarts... Que... Avui, avui dimecres ja és el segon dia de la setmana, amb la qual anem tots una mica més relaxats del que podria ser una setmana habitual a mitja Exacte. setmana. Exacte. És estrany ja començar està. un dimarts, no?, la setmana, però... Sí, home, està bé, està però bé, va mira, avui ja som dimecres i mires lluny i demà passat ja és divendres, vull dir Exacte. sí, sí, i a sobre els veïns de Cerdanyola el dilluns vinent, a més, tenen un dia de festa més Estem de festa major Exacte, Sardanyol està Exactament. de festa major I em sembla que aquesta és la teva proposta d'aquesta setmana Perquè a... a ningú se li escapa que en tens eleccions eh? uh -huh. Diguéssim que els consistoris i els ens públics són més generosos del que és habitual sí, sí. I aquest any, sembla ser que pel Roser de Maig, l'Ajuntament de Sardanyol s'ha estirat bastant Sí, sí, és bastant espectacular, eh? la cartellera o sigui... unes, unes bones propostes, pel que tinc entès eh? Molt bones, molt bones eh? Si et Mira. sembla, repassem així per sobre Sí, sí divendres mateix comença uh -huh. bueno, el clàssic piro musical sí, de les, sí, sí. les 10 del vespre aquí al, al Parc del Toronet, de la població. I insisteixo, l'experiència ens diu que els piro en any d'eleccions són Som... molts millors que altres anys. Sí, sí, jo estic intrigat perquè a més ja, ja fa dies que hi ha cartells per, per la zona de la plaça de l'Estatut dient que, bueno, que estallarà durant 4 hores la plaça, uh -huh. és a dir... Pinta bé, pinta bé la cosa. Ja no ho veiem, sí, sí. De fet, una hora abans, a les 9, fan el pregó als castellers de Ceranyola, perquè, uh -huh. com han estat nomenats Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat, uh -huh. doncs, mira, fan, fan l'honor, diguéssim, d'inaugurar aquestes festes majors de maig, del Roser de Maig. Uh -huh. Un bon el... reconeixement a la, a la seva tasca. Exactament, sí, sí. I, I bon reconeixement, eh? Jo crec que tots els pobles l'han de reconèixer perquè... Uh, té el seu mèrit eh, haver aconseguit aquest títol als I castellers i, tant, i tot i un orgull pels catalans evidentment Home, i tant i tant, I tant. Bé, doncs, després del piro musical ve, un... ve el ball a, la... a dos quarts de 11 aquí al parc del Toronet també uh -huh. amb una orquestra clàssica molt coneguda per tothom i que de ben segut tothom ho coneixerà i... i vol treballar a la vi salceta del poble sec Home, un clàssic un clàssic sí. sí. Un clàssic, sí, sí. sí, sí. I, i de fet a les 11 en punt al teatre no, al Bataneu fan el Teatre de Garrilla, o sigui, mm. fan, també xerren, fan el xerlatan, que es diu. O sigui, per 10 euros, eh?, això sí que, que costa diners, mm -hmm. però vaja, que, que sap, divendres ja comença amb molta oferta. Déu-n'hi-do. A part, doncs, de, la, de les ofertes juvenils, no?, que fan el concert a l'Espai Jove Can Sarau, i venen diferents, diferents grups, la Mala Rodríguez, Kini Doob Machine, etc., no?, Home. DJ Rasta, també. La Mala Rodríguez, déu de do déu Sí, sí, o sigui, que, que estan a mes de festa fins a les 6 del matí, eh, amb entrada gratuïta. Ah, amb entrada gratuïta? Ah, molt bé, sí, molt, bé sí. molt bé, escolta. A la, a la zona esportiva municipal de Canxarau. Es noti que hi ha crisi, molt bé, molt bé, està bé, està bé. Sí, sí, exacte, sí, sí. o sigui, tot això, evidentment, és, lo, és la, la part que subvenciona l'Ajuntament. Sí, sí, sí. A part, doncs, hi han les festes alternatives, que l'organitzen, doncs, col·lectius alternatius, que... Bueno, les conegudes barraques, diguéssim. Mm -hmm. Sí, sí que les fan, en principi, sempre tarden molt assignar ho però en principi les faran al, al, al camp de futbol de Montflorit, uh -huh. que és allà el Parc Tecnològic del Vallès. Sí, sí, sí, exacte. Sí, sí. Això és la, la més esportiva, diguéssim, no? Sí. Ai, la, la més juvenil, uh -huh. perdó. Llavors, doncs, la festa s'acaba aquí, que deu nhi do al divendres. Sí. I dissabte continuem, i, bueno, a part de moltes activitats esportives exposicions que fan també de la Mediterrània, com per exemple el, el diumenge també es fa. doncs eh, es faà la, la fira al mercat modernista a la plaça de Sant Icle. Es uh -huh. ah, està al costat de l'Ateneu també.. Sí, sí. i, i està doncs des de les 10 de matí fins a les 10 de la nit. Ah, Mol bé molt bé. L'any un... passat fa dos anys va ser la, la medieval, aquest any es diu modernista. Uh -huh. I, I bé doncs, seguir així també hi ha doncs, la fira d'artesania a la, la plaça de Sant Iscle mateix que aquesta doncs, fa el mateix horari però tancarà a les 8 del vespre. O sigui que cada nhi és la típica fira aquestes de, de Festa Major, no? que fan a totes les poblacions. Sí, sí, sí, a tot arreu, és itinerant, sí, sí. Mm. Bueno, a part de tot plegat, que cada Unidó do fan concerts també de l'agrupació musical de, de Saranyola, a les a 3 quarts de 12 del matí al, al Toronet, perquè mm. allà es munta una carpa, doncs fan, fan diferents activitats, tot això, i arriba doncs, al, a diferents valls de, de Festa Major, que es fan també a la, a la plaça Batoliva uh -huh. amb l'orquestra La Banda del Drac i sobretot cal destacar aquí ve el bombazo diguéssim del dia Sí la nit de la rumba atenció, atenció, perquè es fa el part del turonet i sabeu qui ve eh? atenció, aviam, aviam, repassem cartell Los Manolos uh -huh. i La Troba Kung Fu home, déu-n'hi-do, déu eh? i el després podríem dir de la rumba catalana exacte, sí, sí, de fet hi ha membres encara de, de La Troba que estan que tocaran amb els Manolos, oh, molt bé, precisament okay. O sigui que tinta una nit bastant divertida al Toronet, eh? Perquè amb, amb la rumba, per menys... O sigui, et pot agradar una mica només, però quan et trobes amb el concert, t'animes de seguida. Això recordem-ho dissabte al vespre, eh? Exactament. Mm -hmm. Dissabte al vespre, a les 11 de la nit, al parc del Toronet, totalment gratuït, evidentment. Molt bé. O sigui, la nit a la rumba, ja la tenim aquí i de ben segur que serà molt divertit jo, he vist, eh? jo els he vist, ah, bé, els Manolos els coneixem tots ja, eh? i, tant, i tant però la Troba Confull els he vist en directe i realment són un espectacle amb recordió, etc a més presenten el, el nou CD el... a la panxa del, bou. Mm -hmm, el panxa del bou a la panxa del bou sí, sí, que tenen, doncs... hi ha un especialment que a mi m'agrada que es diu Bufa el vent, Bufa el vent. jo recomano que l'escolteu i en directe ja veureu que guanya molt eh? ens veiem si la podem escoltar al final del programa avui Sí, sí, exactament la Repassem a veure, a veure què tal ha estat Molt bé, molt bé I, molt bé, i molt què bé. tal, el cap de setmana? Acaba amb alguna bomba explosiva? Alguna història sí, així? Sí, sí, esperem a, bueno, el, el diumenge continua el Mercat Modernista de 10 a, a, do, a de 10, a 10 mm? amb la Fira Artesania també allà dins a la plaça de Sanisla de, de Cerdanyola sí. i a part doncs, fan diferents ballades de cerdanes eh, castellers també i sobretot el Cercavila de Gegants que és a dos quarts de dotze, el clàssic Cercavila mm? que agafarà el mateix recorregut, doncs, començarà el, el Parc del Toronet i acabarà un altre cop el Parc del turonet passant per tot el centre, etc Molt bé. I, bé, a la mateixa hora que acaba, doncs, també es faran diferents balls etc no? De la cuina mediterrània, que he comentat abans, que també es fa el, el Parc del Toronet a la una, mm -hmm. el diumenge. Però bé, a totes aquestes activitats, i, i bueno, aquí ve la, el bombazo de la min, no? El concert es un concert, primer, amb el grup Malestar Social, mm -hmm. que és un grup d'aquí de, de Cerdanyola, de, de joves d'aquí de Cerdanyola, d'uns 22 anys, 23 més menys. Sí. I després venen els Obrim ah, atenció, Obrim Pas, molt bé, molt bé. Sí, sí, un, un gran grup, un gran grup, eh, que són de, de València. Sud, sí, sí. Són del sud, com diu la seva cançó. Mm -hmm. I presenten el seu nou CD, Coratge. Coratge, molt bé. Coratge, sí, sí. Està... Hasta... Es pot escoltar ja el CD de la venda, ja, també. I, I bé, pinta molt bé la nit, també, perquè uh, això és més canyero, ja, eh? Estem parlant ja de... Així, més, més escà, més... Més duret, sí, sí, no, diguéssim? Sí, sí, és més reivindicatiu. Que hauria dir-se la música reivindicativa de, dels països catalans. Exacte, totalment. Uh -huh. És la, la reivindicació aquí que es farà a Serranyola de, del sentiment català. Uh -huh i Cabernet del Sur, precisament, o sigui que, que perfecta, i la nit presenta, doncs, això, més canyera, i, però molt divertida, o sigui, pensem que el, el dilluns vinent, Cerdanyola és festa, o sigui, que, que la gent que pugui anar, la majoria que treballin aquí a Cerdanyola, doncs l'endemà no, no han d'anar a treballar, mm. tampoc, però, vaja, com és a les 11 de la nit, acabarà més o menys cap quarts de, quarts de una a una de la nit, tot plegat, o sigui, que, que també es pot fer, no?, una excepció, un diumenge a la nit, diferent. i tant, i tant. I tant. Sí, sí. Bé, la festa, evidentment, acabarà, acabarà dilluns, amb el fi de festa major, amb cabaret modernista, mm -hmm. que serà música en directe, amb ballarines, amb alabars, etc., a la plaça Batoliva. Mm -hmm. Però vaja, l'1 fort, fort... 17 i dimensi ja està claríssim, sí, sí. Sí, sí, sí. O sigui, jo convido a tothom a, a Bani Cerdanyola, mm -hmm. perquè en temps de crisi, cartelleres així, amb poblacions una mica petites, no?, podríem dir, les, en comparació Sabadell, Terrassa, etc., doncs està molt bé, està molt bé, i, i és una oportunitat per passar un bon cap de setmana i passar-ho realment molt i molt bé i riure molt, eh? Antigament, bueno, antigament, fa fa poc, diria que l'any passat encara es va fer, es feia una cosa que era la fumada lenta de pipa, això ja no es fa? Doncs aquí m'has pillat, es fa el, el Bar Grau, uh -huh. d'aquí de, de, de Cervanyola. Ah, ja no es pot fer dintre, clar, ho dic perquè... Que... Clar, és això, que no se sap si, si es farà, no? jo personalment ara mateix no ho sé, però bé, és un clàssic també, és un clàssic, tot i que jo diria que es feia per a les festes de Sant Martí, eh? Per les festes, ah, les de tardor, les festes de tardor. Les de tardor, sí, perquè és, és, són les festes, eh, això és la gran, no?, la festa major. Mm -hmm. i les de, les de Sant Martí doncs, tenen aquesta fama que són les de, les del poble no? sí, les de, la part alta de, la part de dalt de Cerdanyola no? sí, sí, la... antigament conegut així, que és la zona doncs, de la plaça Sant Ramon el centre històric, sí, sí el, carrer Sant Ramon, exacte, el centre històric, entre cometes perquè a Cerdanyola el centre històric calta una mica repartit i difuminat i destrossat no? també tot sigui dit I destrossat, sí, sí. Sí, sí. però vaja, jo diria que la fumada aquesta de pipa era el, el novembre és possible que sí, eh? perquè sí que recordo que era el Bar grau, on que mm -hmm. el Barça Grau està en ple, ple carrer Sant Ramon, sí que és possible, mm -hmm. sí que és possible. I si no, anem a veure la Núria i el Miquel, al Grau, sí, i els preguntem. un entrepà, que aquest dia de setmana també juga el Barça, cap problema, tu. Sí, sí, tu, amb la Royal Societat, aviam què feu. Sí, senyor, aviam, aviam. Bueno, sí, bueno. sí, perquè després de la desfeta de la Copa del Rei, ara cal veure aquest vespre que fa el Barça contra el Madrid. Ui, en fi... sí, sí, jo ja, realment el que em posa nerviós, eh, allò d'aquesta sí. nit i la setmana que ve. Bé, el proper cop que parlem ja sabrem com ha quedat la semifinal de la Champions, i si queda res a veure, a veure no? perquè és dimecres vinent així que ja tindrem ja tindrem alguna cosa a comentar quins nervis sorts que tenim aquest cap de setmana complet per es uh, esbarcir-nos una mica tot l'ambient sí. del Barça i, tant, i tant, tant. Doncs molt bé Xavier Segura ens veiem dimecres que ve amb més propostes pel cap de setmana sí sí ens veiem dimecres que ve Albert molt bé que vagi bé vinga igualment adéu-siau adéu bon cap de setmana i aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que molts de vosaltres ja estareu preparant amb Kikos i que Cacauet sobre la taula. Xavier Segura, Norma Vidal i Albert Segura s'acomiaden per avui recordant-vos que, per qualsevol dubte o suggeriment, aquí estem, al el correu electrònic radiometropol.com i al web radiometropolefma.tk Avui, com us hem dit, us deixem amb una mostra de l'oferta musical d'aquest cap de setmana proper a les festes del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès. No amb obrint pas, sinó amb la troba Kung Que tingueu una molt bona nit.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 el vell morenet la estrella del dia i ara que ja en sóc grandet que m'he tirat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 Aéu estrella del dia Ah Déu clave i mur él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo, yo no quiero ni competir ni un instante. Radio Metropoli FM.tk